Belső KÖZLÉS DAL és szöveg első kézből A szerkesztő Páimárk. Márk Belső KÖZLÉS Múlt hétfőn balesetben meghalt Budai Katalin szerkesztő, sokünk Budai Katája ráemlékezünk. Hirtelen, váratlan halála, felfoghatatlan. Tegnap este a nyitott műhelyben ráemlékeztünk. Rá, aki nem volt olyan könyves, színházi, kulturális esemény, amelyen ne tűnt volna fel. Akivel jó volt beszélgetni, akinek fontosak voltak értékítéletei. Aki figyelt, nagyon odafigyelt mindannyiunkra. A bölcsészkar magyar-angol szakán végzett, majd kiadói szerkesztőként dolgozott az akadémiai kiadónál. A rendszerváltás után a magyar napló kritikai rovatát vezette. Később a frankfurti könyvásár magyar jelenlétének programszervezője volt. Tolgozott a minisztériumban is, mint a kulturális tárca, irodalmi ügyekért felelős köztisztviselője. Egymást váltották a kulturális tárcák és vezetőik, ő jelentette az állandóságot. Precíz, pontos, nagyon okos volt. Eszembe jut rádiós koromban hányszor segített pillanatok alatt, bármi kérdésem volt. Keresztúri Tibor ezt írt a nekrológiában. Ott, a mindenkori minisztériumban van egy emberünk. Egy emberünk, aki sok száz arctalan kollégájával szemben tudja, hogy kik vagyunk, ismer minket könyveinkből és személyesen, mert hogy fontos neki az, amiről a felettesei döntenek. Szeretett minket jobban, mint mi őt. Nekem meg eszembe jut, mindig mosolygott. Pedig tudtuk, sokszor nagyon nehéz. Másnap készült Londonba. És bőröngye feltehetőleg, hiszen ilyen volt, útra kész. A bőrönt most már örökre zárva marad. Hiányozni fog a szakmának, hiányozni fog nekünk, Kata nagyon hiányzol. Szerkesztő Pály már nevében is jó estét kívánok, Marton Éva vagyok. Zen és irodalmi műsorunk hétről hétre arra tesz kísérletet, hogy eddig publikálatlan irodalmi szövegeken keresztül mutassunk be író, költő vendégeinket. A zene legalább annyira fontos része a műsornak, hiszen meghívott vendégeink hozzák magukkal az általuk választott ajánlott zenét is. Mi meg hisszük, hogy ezek a zenék részei műveiknek, saját maguknak, azaz Zenék és szövegek közelebb visznek az alkotóhoz és alkotásaikhoz. Mai beszélgetőtársam Talléredina, akinek már a bemutatásánál bajba vagyok, hiszen két könyve megjelentetik a Kaligramnál, a Húsevő és a Lehetek Én is, de számos más műfajban alkot. Hiszen Felix irodalmi esteken, többekkel együtt van egy irodalmi blogod, a Hajtőkanyar, írtál szövegkönyvet Musicalhez, és még nagyon-nagyon sok mindent mást, amiről reményeim szerint beszélni fogunk ma este. Jó estét kívánok én is! Éredina, és majd ezen, amiről később beszélünk, az a Janderboy és annak is a Road Movie-ja. Először, amikor a szerkesztő máj márkkal beszélgettek, hogy milyen szöveget hozol, akkor azt említetted, hogy még ilyen nem kész, skiceket nem csak, hogy nem publikált, hanem olyanok, amelyek még nincsenek kész, és akkor nagyon lelkes lettem, hogy bele lehet egy picit látni abba az alkotói folyamatba, hogy születik meg nálad az írás, és aztán nagyon nem értettem, hogy miért álltál el tőle. Szóval, hogy miért nem azokat hoztad? Magam is meglepődtem rajta, hogy mennyire hiú vagyok, de komolyan. Tehát akkor, amikor meggyőzött róla már, hogy ez jó, meg érdekes, meg stb., akkor hazamentem, és akkor így nézegettem őket, amik már így megvannak, és rögtön, ahogy kinyitottam az elsőt, már elkezdtem javítani, mert nem jó akkor ezt arré tettem, és jött a következő, is, az se jó. És egy idő után így nem. Tehát nem tudom, különben is a, a már kész, kéziratokkal is az van, hogy amíg nem tépik ki a kezemből, addig javítgatok rajta. És, és ezek szerint ez egy új információ magamnak is rólam, hogy valószínűleg annyira hiú vagyok, vagy, vagy nem tudom milyen, hogy nem, addig, amíg nem érzem késznek, addig nem akarom, hogy lássam más. Azért is lett volna nekem izgalmas való egyszer Arról beszéltél, hogy így felnőtt korodra párhuzamosan olvasol könyveket, és akkor erről meg nekem az jutott eszem, hogy feltetőleg ez lehet az írásmódszered is, hogy párhuzamosan egyszerre írsz sokféle műfajt, és hogy azt nem tudom, hogy miért, mert hogy egyszerre nagyon sok minden izgat, vagy azért, mert hogy van egy útkeresés, amiben még keresed azt, ami hozzád a legközelebb áll. Hát mind a kettőből van ebben benne. Most az a helyzet, ami most van, az egy ilyen praktikusan van így, mert hogy néhány megrendelésre bevállalt szövegeket írok, tehát az eleve adott, hogy azt írnom kell, de abban igazad van, hogy, hogy van ebben egy bizonyos játék is, hogy belekapkodok ebbe abba, hogy mit tudom, én írok, írok egy prózát, és közben eszembe jut, hogy mi lenne, hogyha egy dráma drámát is erről, hogyha így értetted, akkor igen, ez Úgy is benne értettem, van. Úgy hogy mert nagyon sokszor, hát vendégszövegnek nem nevezném, de a saját szövegeid igen. megjelennek itt és ott, ott is, tehát mint, igen. hogyha ezek uh, ilyen kicsit csikicsuki, kibe jársz a saját szövegeid itt. Igen, ez belül. így van, ezek csak ilyen játékok. Játék? Aztán, vagy, hát a nagy része aztán játék marad, és amik meghasználhatok, amiből kinő valami új, az, az, az meg aztán elkezd élni a maga útján. És akkor például ezekre a cetlikre, amikből mi ma nem fogunk semmit hallani, ez egy ilyen pont lesz ma nekem, azokra azt is fölírod a témákat, hogy éppen mízga, tehát, igen, ö, igen ez szavakat, mondatokat. Igen, van három, vagy négy, nem is tudom hány, megkezd drámám például. Van egy, ami már majdnem kész, de, a, de abból se. De abból akár hozhattam volna, mert vannak olyan jelenetek, amik már így, így teljesen kész vannak, és szerintem nem fogok hozzá nyúlni. de azokat is így felülírtam, hogy hát ez nem idevaló, ez mégiscsak egy dráma, tehát így nem tudom, gyáva vagyok, vagy félek, addig, amíg, amíg nincs kész, teljesen szerintem addig nem, nem mutogatom meg. És közben pedig igen, össze-vissza kapkodok, így is lehet mondani. Jó, majd a gyávaságra még visszatérünk, de előtte hallgassuk meg a vadfruttikat, és nagyon fontos a cím, lehetek én is. Azt mondtad itt, amíg a zenét hallgattuk, hogy hibátlan maga a zeneszám, de hát ez nem csak azért került be ide a te válogatásodba, mert hibátlan. Rengeteg támpont van könyv és zenek között, tehát a címek uh, visszaköszönnek a te írásaidban, illetve adtál egy treklistát a könyvedben, amit nem tudom, hogy divatból, vagy azért, mert azt gondolod, hogy fontos, hogy tudjuk, hogy te milyen zenére dolgozol, tehát mi a kapocs treklista könyvírások között? Hát semmiképpen sem divatból, vagy legalábbis én nem emlékszem, hogy lett, láttam volna ilyet, hogy, hogy egy... Van különben, van, tehát tíz évvel, hosszú-hosszú ez, évtizedekkel ezelőtt Lengyelországban született egy ilyen. Igen, Aha. de én azért az a treklistát, mert szerintem ez vicces. Tehát, hogyha egy könyv tele van éppen aktuális, populáris utalásokkal, zenékkel ráadásul, akkor hadd legyen, akkor az ott rendesen, és nem tudom, még a reklámzenék, mert egy reklámot is említettem benne, még annak a, a, a betét is beírtam ebbe a track nem, nem feltétlenül azért, mert ez többet hozzáadna a szöveghez, hanem mert vicces, mert akinek van kedve, az, az esetleg ezt végig hallgathatja. De ezért menjünk a viccen túl, mert pont a, a Road movie a Roadmovie-nál olyan, mint hogyha az oda született volna a szöveg. Több ilyen van. A viccest inkább úgy rosszul fogalmaztam, mert úgy értem, hogy érdekes lehet mm. ezeket meghallgatni. Mert például a Road Movie az egyik olyan zenemek, hozzá a klip, aki ismeri, ezt tudja, hogy miről beszélek, hogy nagyon nagy túlzással, de mondhatnám azt is, hogy egy kicsit így rá, ráíródott, a, ez a regény, tehát, hogy, hogy azok, amiket így megemlítek benne, vagy a medben című ö, sorozat, ezek ö, kapcsán, tehát amikor találkoztam eze, ezzel a zenével, vagy ezzel a sorozattal, akkor azok, azok mindig ö, ö, úgy épültek belém, hogy, hogy ennek a munkának a Lehetek Én is című könyvem ö, munkája kapcsán így, így előjöttek, tehát hogy nem tudom, a medmennél hogy van a, a történet szövése például. Nagyon-nagyon érdekes az alapszituáció, hogy egy férfi ö, hogyan, hogyan hasonul meg önmagával, és hogyan lesz egyszerre, egyszerre az is, aki volt, és az is, aki lehetne, és hogy hol a határ, ki vagy te. Tehát a storia <hums> izgalmas ezeknek a zenéknek. Van amelyiknek a sztoria, van amelyiknek a hangulata, de mindegyik komolyan van véve, tehát nem viccből van ott, nem véletlenül van ott, és nem csak azért, mert a kedvencem, hanem mert annak ott helye van. Ilyen például a turisták bárhol a kis spála, még szintén visszaköszön. Ott, igen, így van. Például az is. Hát ilyen a road movie is. A... Aztán majd később lesz egy másik zene, ami ugyan a nincs rajta, és, és nem is nem is ez a zene, ez, erre a zenére van utalás, ez majd az zektomorf dal lesz, de mégis bele kellett, hogy kerüljön, mert az egyik szereplője ennek a könyvnek a pánsípos sípos ember, akinek a történetéről, nekem ez a dal jutott eszembe, egy, majd ez később lesz, és ezért került bele. De lényeg az, hogy minden dal úgy van válogatva, hogy, hogy az, az valamiképpen a könyvhöz kötődik meg hozzám. Képekben és hangokban írsz, hogyha érthető, hogy mit igen, kérdezel. Igen, értem, amit kérdezel, és képekben nagyon sokszor, igen. És Mondhatnám a... azt is, hogy, hogy mondjuk egy novella, tehát amikor tényleg, tényleg egy történetet akarok megírni, akkor először képileg van meg, és utána fejtem le, hogy, hogy a mondat arról a képről szóljon. Megvan a film és utána lesz belőle És szöveg. akkor ez egy küzdelem hozzá, mert hogy van egy olyan szöveged a könyvben, ami arról szól, hogy milyen nehezen szakadnak le a szavak, a mondatok, milyen nehéz megírni mm -hmm. azt, ami készen van. Nem. Ö, soha életemben nem szenvedtem írás közben, mind, az mindig inkább ennek az ellenkezője. A, a dolog nehézsége... Ö, tehát, hogy nem, nem nehéz írni, hanem annyira érdekes, hogy annyi féleképpen lehet megcsinálni egy mondatot, és, és annyiképpen tud igaznak hatni még akkor is, amikor teljesen távol áll attól, ami, ami úgy mond az igazság, hogy már mondjuk ezt a szót. De, de soha nem, nem éreztem se küzdelemnek, se győtterelemnek az írást soha életemben. Sőt, nekem ez a megváltás a menedéka, a játék. Amúgy én gondoltam különben az inás nehézséget, akkor most jöjjön egy ö, részlet, amit hangban hoztál el, egy készülő drámának egy ö, rövid részlete, amit van. otthon rögzítettetek. Legyen úgy, hogy most jössz meg. Kicsit lihegsz, zavarban vagy, nem tudod, hogy sírni fogok vagy nevetni. Nem szeretsz így látni, inkább rám se nézel, leülsz mellé, megkérdezed, mi a helyzet, és majd ahhoz tartod magad. Szia, na mi a helyzet? Semmi. Taxival jöttél? Nagyon szép vagy. Hülyén érzem magam, rosszul érzem magam. Hagyjuk? Nem akarom, hogy rossz legyen. Nem, nem rossz, csak rosszul érzem magam. Kicsit várjunk, egy, egy kis időt kérek. Jó. Így nem jó. Kezdjük el még egyszer. Akkor most menjek ki? Igen. Legyen úgy, hogy bejössz, lihegsz, zavarban vagy. Leülsz mellém. Most mondd azt, hogy szia, na mi a helyzet? Szia, na mi a helyzet? Ne így, így. Szia, na mi a helyzet? Szia, na mi a helyzet? Nem jó, ne így. Mindegy, hagyjuk. Taxival jöttél? Szép vagy. Hülyén érzem magam. Rosszul érzem magam. Hagyjuk? Nem akarom, hogy rossz legyen. Nem, nem rossz, csak rosszul érzem magam. Kicsit várjunk, egy kis időt kérek. Jó, kimenjek? Jöjjek be megint? Nem. Így az egész nem jó. Inkább úgy legyen, hogy az öletben ülök. És legyünk inkább itthon nálam. Sosem tudnék nyilvános helyen találkozni veled, nem akarom, hogy mindenki lásson. Ülök az öletben, kézzel-lábbal ölellek, zavarban vagy, nem tudod hányadán állunk. Nálam elég nehéz eldönteni, boldog vagyok vagy boldogtalan, mindent ugyanúgy csinálok. Megeszlek te! Szeretsz? Igen Miért? Mit miért? Miért szeretsz? Nem tudom, csak, nagyon szép vagy Csak azért szeretsz? Nem, nem csak azért Hát még miért? Ne már megint ugyanazért, amiért tegnap, meg tavaly, meg azelőtt, meg azelőtt, meg azelőtt Mondd el még egyszer, miért szeretsz? Mindenért, mert szép is vagy, és okos, és jó, és kedves, és vidám És ha majd öreg leszek, rossz kedvű és csúnya? De soha sem leszel csúnya Szóval csak azért szeretsz, mert szép vagyok. Jaj, ne! Ha öreg leszek, akkor nem fogsz már szeretni. Dehogy nem, akkor is. Nem, akkor nem fogsz szeretni. Te döntöd el, hogy én kit fogok szeretni, ha te öreg leszel? Igen, ha öreg leszek, nem kellek már neked. Sajnálni fogsz. Tudom, hogy csak azért szeretsz, mert szép vagyok. Vald be! Nem, nem azért szeretlek. Miért? Nem vagyok elég szép? Magyd már abba, gyönyörű vagy, de nem azért szeretlek. Akkor miért? Elmondtam már százszor, ne kérdezd. Ilyet csak frusztrált kiscsajok kérdeznek közvetlenül dugás előtt vagy után. Aha, szóval én egy frusztrált kiscsaj vagyok szerinted? Nem, szerinted vagy az. Én inkább érdekesnek talállok. És igen, szépnek is. Bocsánat, bocsánat, de igen, ezért is szeretlek. És kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen vagy öregen. Na, azt biztos nem játszok el most. Minden lehetséges módon megnézlek. Elszánt vagyok. Rajtam múlik, hogy milyen leszel. Ne érdekeljen! Elég, ha én tudom, milyen vagyok. Én tudom, milyen lehetsz. Belső közlést hallják, és vendégünk Tallé Redine, és egy rövid részletet hallottunk egy drámájából. Hát mennyire tipikus ez a párbeszéd, és azért a pikantériája az, hogy aki veled felolvast ezt a szövegrészletet, ő Gernert Csaba, te férjed. De szerintem ez nagyon sok mindent kéne ehhez a hangjátékszerű rövid részlethez elmondani, hogy ez hogy született így meghangosítva, meg miért így vettétek ki? Hát először is csaltam, mert megint nem olyat hoztam, ami még, még nem volt publikával, vagy nem jelent meg. Ez az Egy perccel tovább című ö, drámám, amit már a harmadik éve játsszuk, itt Pesten is és vidéken is, és a férjem rendezte, Jászberi, Gábor és Kondákor Zsófi pedig a, a szereplői. Ezt a, a hanganyagot, ezt otthon vettük fel, kifejezetten ide készült ketten, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, aki ilyen színészi uh, előadásra számított, én mondtam fel, de így legalább egy kicsit olyan, hogy is mondjam, családias lett. <gül> <gül> Igen. Um, ezért készült a hanganyag, de ez, ez látható ez a, ez a darab már. Ami érdekes, és egy kicsit visszakanyarodik az eddigi beszélgetésünkhöz, hogy ez, ez egy tipikus esete annak, amikor megszületett a Húsevő című könyvem, és eszembe jutott, hogy ott, ott azért monológizál egyfolytában egy lány abban a könyvben. És hogy, hogy eze, ezek a szövegrészek vajon hogyan tudnának megélni egy másik műfajban, a drámában, és ebből született, ebből a játékból született az egy perccel tovább. És akkor mindjárt visszatérünk párbeszéd drámai illetve a novellákhoz, de hallgassunk meg egy következő zenét, a Beautiful Mind. első közlést hallják vendégünk Tallé és egy pillanatra azért térjünk oda-vissza, hogy az a pici dráma részlet, ami így kiszakadt a szövegkörnyezetéből, hogy miről szól ez a dráma, mit játszotok? Ez egy szerelmes történet, egy uh, nő nőállap... egy nő áll a középpontjában, és uh, ő, ő próbálja meg az összes variációt, egy kapcsolatnak az összes variációját végig uh, gondolni, mielőtt döntene aztán e, ez majd a nézőkre van bízva, hogy mennyire döntésképes vagy döntésképtelen ez a lány. Nagyon mai e, történet, mai problémákkal, de ilyen örökérvényű problémákkal e, van tele, hogy, hogy a férfi nem érti a nőt, a nő nem érti a férfit. Nagyjából. A te összes aki vagyok én, és ezek a, a hétköznapi problémákkal kiindítják. Vagy elindítója. Igen, ez így van. Enkem nem érdekes semmi más, csak így az élet, meg így az emberek benne. És akkor az és... mitől függ, bocsánat, hogy mi az, ami párbeszédessé válik, hiszen a húsevők az egy prózakötet, és a következő műved, a lehetek én is, ott váltakozik uh -huh. egymással a párbeszédes, illetve a... Igen, mm. hát nagyjából azért, mert, mert egészen, tehát nincs is nagyon köze így egymáshoz a kettőnek, tehát az első, a húsevő, azt az tényleg egy lánynak a, a, a mondta magáét konkrétan benne, egy lány a saját történetét mondta el, és tényleg csak ilyen függő párbeszédek voltak benne, egy-kettő talán. A, amire a, a lehetek én isrehez elértem, addig azért megírtam két drámát felkérésre, és írtam kisebb ilyen, ilyen párbeszédes műveket, meg, meg egy műzikális közben volt, és már más hogy tudtam hozzáfogni ehhez a, ehhez a fajta munkához, és egyszerűen arra voltam megint csak kíváncsi, hogy hogy néz az ki, hogy veszi ez ki magát, hogy nem párbeszédekben írom le a párbeszédet egy prózai műben, hanem, hanem a, a drámai. Na jó, de ennek a drámának a középpontjában mindig az anya áll, az anyalány kapcsolat. Tehát, hogy nem véletlen, vagy kérdezem, hogy mitől függ érzelmektől, hangulattól, témától, hogy mi az, ami ebben a szerkezetben íródik meg. Tehát, hogy mi ez az anyakép, ami uh -huh. mindig drámaiván növi uh -huh. ki magán. Hát, hogyha, hogyha ebből, ebből az aspektusból közelítjük meg, akkor szerintem a húsevő az egy apáskönyv, könyv, a, a lehetek én is meg egy anyás könyv. Bár nem volt ez így előre eldöntve, de ráadásul más-máskorú nőkről szól, vagy a beszélőjük máskorú. A húsevő egy apa hiányról beszél, és nem tudom, 20 éves, a, a leltekén is, meg, meg egy 30-as vagy 40-es már sokkal érettebb nő, és azt gondolom, lehet, hogy rosszul, de én azt látom, és azt gondolom, hogy egy, egy nő életében a 30-40-es évek azok az anyai évek, tehát akár anya, akár nem, akkor kell szembesülnie az anyaképével, meg az a anya nyűk, ekkor válik én anya hiányá? Én azt gondolom, hogy ez az a korszak, amikor a nő anyává válik. És az, hogy, hogy most. És megérti a saját anyját. Igen, megérti a saját anyját, és kezdi kapizsgálni a saját sorsát. És ezért volt itt a lehetek én isben nagy részt az anya-lánya dialógusok, meg egy-kettő egy férfi. Is van én fölírtam néhány szót, ami a te ö, írásaidra nagyon jellemző. Első, vo, bocsánat, első volt a férfi, aztán apa, anya, de én még hozzá azt, hogy betegség, cigaretta, halál, film, dallam, szerelem, nem szerelem. Pontos? Hát igen, akár mondhatnánk így is. Ö, én, én ugyan nem, nem ezt erre csoportosítottam a dolgot, de például az nagyon érdekes volt a Mad ebben a sorozatban, hogy mindenki cigarettázik. És elkép, nagyon-nagyon jó az a sorozat, mindenkinek csak ajánlani tudom. Akkor is, hogyha csak filmet akar nézni, meg akkor is, hogyha azt akarja uh, meglátni, hogy mi mindennel lehet operálni. Tehát hogy egy cigarettát hányféleképpen lehet elszívni. És az mondjuk a Medmen, az a 60-as évek Amerikájáról szól. És mekkora üzenet, mert egy szót nem mondanak, és már is egy, egy korról egy képet kapunk, mert ott aztán mindenki dohányzott. És, és itt ugye az én könyvemben, meg azt tudatosan nyilván kerestem olyan motívumokat, amiben anya és lánya lejú utánozza egymást, és ami romboló, és nem építő. Tehát nem futni meg mind a kettő a kopaszigátra, hanem, hanem valamihez így, valamit nem tudnak elengedni, amit el kéne engedni, és aztán egy kicsit jobb lenne. És akkor így jött a cigaretta meg a kávé, mint visszatérő. És akkor Tényi. hallgassuk meg a Pluto mások könnyeit. szépnek tűnhet onnan a magasból A kunyók, a paloták, is egyformák A göndör felhők alól Én meg házról házra járok Kopogok a dalaink, a házalók. Letettem már a terveinkről Ez a legújabb terv, tudod, közben látok. Mások könnyei sokkal lassabban záradnak fel az eltűnt sebek fájnak, egy kapasz nem szoríthatja el A Mások könnyés sokkal Kötél magától enged, csak hagynunk kell Alig kértem már, hogy miről Dumász, úgyhogy jobb lesz, ha egyet értek veled Beszélsz, de valaki benned hallgat Egy suttogja a szemed Meg, hogy levegőt is régen vettem már Nem tartok közbeszüneteket, Csak jöttek az egyre torzabb képek És a képtelen a ötletek Nem baj, látod? Mások könnyei sokkal Lassabban száradnak fel Az eltűnt várak közösség Közönség soha nem távozna el Mások könnyei sokkal Csomó magától lazul, Csak hagynom kell. Nem szólt ki, Bújt a vetett árból, Eljutott a szem közti szóba falé, Hármat számolt, Nem jött senki. Fogja kibírni hajnalig Nem hinném, hogy halott lenni, Csak megfekszel fekszel és nem mozogsz Nem hinném, hogy halott vagy Csak mert a szemed olyan nyitott Nem hinném, hogy halott lenni, Csak megfekszel fekszel és nem mozogsz Nem hinném, hogy halott vagy Csak mert a szemed olyan nyitott Én Nem hinném, hogy halott lenni, Csak megfekszel és nem mozogsz én nem hinném, hogy hallott vagy, csak mert a szemed olyan nyitott. Én nem hinném, hogy hallott lennél, csak mert fekszel és nem mozogsz. Én nem hinném, hogy hallott vagy, csak mert a szemed nyitott. Én... Azt elmondad, és vendégünk Tallé Dina és a belső közlést hallják, hogy ö, rengeteg mindent csináltál, többek között rádióztál, újságot írtál, és van az újságírói múltadból, a szövegépítkezésben, tehát az, hogy ilyen kicsi szakaszokból épített fel a szövegeidet, Ennek van valami köze ahhoz a újságírói múlthoz? Hát nem tudom, szerintem nincs. Hogyha van valaminek köze, akkor inkább a tévés múltamnak, már mint a tévés múltamból annak a résznek, amikor mondjuk híradókat szerkesztettem. A szerkesztéshez van egy kis köze, de úgy különösebben nem. Német Gábor, és szerintem az egyik legprecízebb kritika vagy megfogalmazása, amit a kötetedről írt, azt mondta, hogy kiáltál a körből, legalábbis egy időre kiáltál a körből. Érzem nagyon, hogy mit ír Német Gábor, amikor ezt írja, de hogy valahogy, mintha tetted volna magad, lecsupaszítottad volna magad meg kellett ehhez a konvencióktól szabadulni, le kellett mosni azt a körömlakot a körmökről, hogy magad legyél? És azt mondta az elején, hogy ki vagyok én? Ez a ki vagyok énnek a megmutatása? Hát ahhoz, hogy a húsevő olyan legyen, amilyen, ahhoz, hogy nem meg kellett tanulni írni. Tehát a, a, azzal, hogy hogy, hogy, hogy levetkőzni, meg megmutatni, meg satöbbi. De a bátorságot Ez... te hoztad be az elején a beszélgetésbe, hogy a merés, tehát hogy mit mer az ember de, megmutatni. De vagánhol. számtalan merészkönyv van. Hogyha ezt most arra érted, hogy, hogy vagy nem is tudom, hogy mit mondjak erre, nem, meg kellett tanulni írni. Meg kellett tanulni azt normálisan megírni, amit mondani akarok. De tehát nem, nem, sajnos örülnék, hogyha azt mondanám, hogy nagy bátorság kellett hozzá, de nem az kellett hozzá, hanem, hanem meg kellett tanulni írni hozzá. Bátorság ahhoz kell, hogy, hogy, hogy a saját életemet uh, tudjam jól élni. Mondjuk uh, szókimondóan, tehát ne, ne, nem masszatoljam el, hogyha már így akkor kanyarudjunk a, a szövegeihez. Tehát ott nem tudom, azt mondja a lány, hogy mossam le a lakot a körmömről, meg hogy ne, ne moszatoljak, meg ne szép történeteket akarjak. Ez inkább a bátorság akkor van, hogyha ezt az ember az életében tudja megcsinálni. Megírni, az, ahhoz meg kell tanulni írni. Akkor nézzünk <há> ebből egy mutatóban egy pici részletet. Ez, amit hoztam, ez már a lehetek én is bőle van, és csak, csak annyit mondok előjáróban, hogy ugye ez e, e, két síkon mozog, és egy napló részletet fogok, a beszélő naplójából egy részletet. Tét csodát, madonna, enged hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni. Velem is tét csodát, ez egy filmben van, aprócska szőke lány, 1957, Róma, templom, oltár, ott van Szűz Mária, illetve az őt ábrázoló képek, szobrok mindenfelé. Ájtatos tömeg, sok-sok elkeseredett ember, lögdösik egymás nyomulnak befelé, minél közelebb kell lenni, hangosabban kell kiabálni, így talán jobban meghallgat a szent szűz, énekelnek, sírnak, rénak, ordítoznak, tégy csodát, tégy csodát. Ott a lány is köztük, ide keveredett. Megbabonázta a tömeg, a sok-sok kívánság, mindenki meg akarja menteni magát. Enged, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni. Ezt vajon kinek mondja? Tudja? A kedvenc filmem. Láttam már vagy tízszer. Megható történet az elesett, megalázott, kiszolgáltatott utcalányról, aki a szerelemről álmodik, hagyja magát újra és újra elvarázsolni, illetve sajnos úgy van ez, hogy vannak a varázslók és vannak a bűvészek. Neki, már mint a lánynak sajnos csodák helyett csak trükkök jutnak. Ilyen az élet. Az ő élete, ilyen, az enyém nem, másmilyen, az enyém szebb, jobb, az övéhez képest például sokkal jobb. Irígylésre méltó. De azért mégis, mindig mindenki meg akarja menteni magát. Fura is veszélyes helyekre keveredik a lány, keresi a boldogságot templomban, cirkuszban, erdőben, hegytetőn, erős sodrású partjainál. Ott áll, ahol a part szakad. Nem tud úszni. Gyönyörű film, szép, szomorú, költői, klasszikus, és még sorolhatnám, de nem ezért nézem meg újra és újra, hanem a pillantásáért. Belenéz a kamerába a film végén. Rám néz, pedig ez tilos, a színész nem néz a kamerába, ez alap. De ő mégis megteszi. Kinéz a saját történetéből, rám pillant, mosolyog, bíztatás van a tekintetében, mindig minden körülmények között van remény. Ez például varázslat. Egy szempillantás alatt behúz engem is a történetbe, ott táncolok a színes forgatakban, valami fesztivál van, bohócok, zenészek, szerelmesek, amik a szem ellát mindenhol. Művészet mindenhol. A bűvészek a cirkuszban maradtak. Ez most arról jutott eszembe, hogy épp egy szappanoperát nézek a tévében, és Lajos, így hívják az új szereplőt, megérkezik a presszóba, beszélget valakivel, de olyan béna, hogy kétszer is belenéz a kamerába, a rendezője meg vak, vagy mi, hogy ezt nem vágta ki. Honnan szedik össze ezek egymást? Kint hideg van is köd, de legalább nem esik az eső. Épp most ment el a ház előtt a 47-es villamos. A gyerekek szerint a villamos lány a busz fiú. Holnap inkább férfiakról írok attól mindig jó kedvem lesz. Try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, and it shoots up the dropper's neck. Hallgathatok meg a heroin számot, és utolsó kis blokja Talé Redinával a mai estének. És akkor az ember megpróbál még nagyon-nagyon sok mindent belepakolni, de hogy azt nagyon izgat, mert rengeteg asszociációs kép indult el, hogy a húsevő, ki a húsevő, mi a húsevő, ami a te kötetett címe. Hát... Ö... A, a beszélője, az többször is mondja, hogy szereti a húst, tehát húsevő lehető. Hát azért ez, nekem egészen másfele indult el. Akkor mond te, hogy ki tehát, a húsevő. Hogy nekem az a, és ez volt a szövegnek az utolsó része, hogy ma, holnap férfiakról írok, hogy miközben a férfiaknak a húsevőhöz. Ja, értem. Há, ugye ez az előző szöveg, ez a másikból van, a, a lehetek mm. isből. A másik a húsavőből, ugye mind a kettőt én írtam valószínűleg. Itt, le, itt lehet a találkozási pont. A húsavő azért lett ez a címe, vagy azért választottam ezt, mert azt akartam, hogy, hogy tényleg hús, vér emberek legyenek benne. És a, azt gondolom, hogy annak a főszereplője azt is keresi a, a, nem tudom, bőr mögött a húst, és addig megy, amíg csontig próbál menni. Tehát ezért volt a húsavő a... A címe. A, ezt mondjuk így jó, hogy így említed, mert, mert lehet, hogy csak véletlenül, pont ráhibáztunk erre a kérdésre, de vannak, és nem véletlenül, vannak utalások a lehetekénisben a, lehetek a húsevőben levő szövegekre két helyen. De az is csak így játékból volt, mert hogy ez egy nagy játék része, ugyanis mi úgy, úgy próbálom csinálni a dolgaimat, hogy minden mindennel összefügg, annak ellenére hogy úgy tűnik, mintha ide is, meg oda is belekóstolnék csak, de, de így, ezek egymásra egy, egy fognak épülni ezek a munkák. Mert ezek nincsenek lezárva bizonyos szempontból, tehát amik bekerülnek, vagy utalások, azokat te még cipelet magaddal? Nem, nem úgy fogalmaznék, hogy cipelem magammal, inkább a, én azt gondolom, hogy inkább amelyik még nincs kész, az úgyis be fog ö, furakodni a következő munkába. Adj. Egy ilyen nagyon nyughatatlan természet, vagy mert néztem, hogy mennyi mindent csinálsz, na, hát hogy művészetet Hát nem ír, az biztos. Meg, hogy az irodalmi élet nagyon fontos, meg blogot ö, szervezel. Ez az irodalom a fő, vagy az, hogy mindig mozgásban lenni, és mindig valamit szervezni, mindig valamit csinálni? Szervezni alapvetően nagyon utálok, csak muszáj. Uh -huh. Tehát ebben az országban muszáj magadnak megszervezni dolgokat. Tétlenül lenni nem is tudom, hogy... Tehát azt sem tudom, hogy nem szeretek-e, mert hogy nem vagyunk tétlenül soha. Én egy nagyon szerencsés környezetben vagyok. A férjem színész, a gyerekeim teljesen bolondok, állandóan alkotnak valamit, és a barátaim is ilyenek. És mindenből, mindenből ki tud jönni valami. Meg, meg általában így akarok valamit így mondani. És aztán ez játék minden. De... De ezért azért van benne egy hajtukanyar, mint a ti blogotok, nem? Igen, van egy, egy hajtukanyar, ez, ez öt lányból áll, öt írónőből áll. Igen, mindegyik mögött van egy ilyen, amit így fel tudnék sorakoztatni, ilyen nagy eszmei dolog is, de, de igazából az egész arról szól, hogy olyat csinálunk, amit szeretünk csinálni, és hogyha másoknak tetszik, akkor, akkor az, az jó. És ha már a húsevő az aparegény, akkor utolsóként hallgassuk meg az ektomorfnak a sírok, apám sírok. Édesírok, apám sírok. Te e io ti metto i sorkavo. Önök a belső közlést hallották. Jövő héten Vári György várja önöket, vendége Nemeszi Márió lesz. És akkor már csak annyi van hátra, hogy elköszönjek, és megköszönjem Tallé Redinának, hogy itt volt a vendégünk. A hangmester Józsa Péter és a szerkesztő Pálymárt nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották.